Jenny och vänner sitter i novembermörkret och myser till den här liksom, Michael Jackson-rippade signaturen som jag har. För att man talar tyst om att det är Michael Jackson samplat. emot mig sitter Alexander Berg. Hej! Hej! Också känns som Doris Berg. Mm. Hur mår du? Uh, jo, men jag mår jättebra faktiskt. Ja. Uh. Det kändes som att du digger det med lite i den här signaturen. Det. Jag, jag, det känns jag som att har, den är en bra så här start på Det har varit för mig mis. senaste tiden den här är väldigt lätt för att få låta på hjärnan. Jaha. Så det här kanske blir en sån som liksom stannar kvar nu. Hoppas, <laughs> en, hoppas. Var, en vecka. Vad behöver en låta för att fastna i din hjärna? Ja, den behöver inte vara nödvändigtvis så att jag gillar den egentligen. Nej, men det är väl så, så, tyvärr. Så för, men sen... Ja, det är det ett plus om man gör det också. Mm. Uh, Vilken var den senaste längen som du inte kunde få i skallen? Uh, den senaste som jag faktiskt tyckte var väldigt bra också. Det var den här lilla uh, vad heter det? Lilla melodifestivalspannprogrammet som mm -hmm. Josefine Ginder gjorde en låt till. Åh, oh, ni, den har jag missat. Och den uh, har jag ju faktiskt gått runt och. Uh, <laughs> Jag gillar den jättemycket och den har liksom i mitt huvud några dagar. Ja. Och sen har det varit lite Whitney Houston och, och en så här, ja, en låt som jag faktiskt inte vet vad det är. Det är liksom bara en melodi som jag kommer från någonstans. Mm. Kanske liksom hört på radio eller något. Kanske kommit på den själv, eller? Nej. Jag ah, vet kanske ska den <laughs> ja. ja, det låter det. Jag kommer vilja liksom fråga dig en massa saker om hur du gör din egen musik mm. och så sånt. Och vi ska få lyssna på lite grejer som du har gjort. Eh, och sånt som du har plockat med från andra Goa-kompisar mm. annat eller. Hur? Mm. Vi har en del superexklusiva och grimmaré också. Ganska dansigt idag tror jag att man kan få av eh, Vi kör igång med någonting som du är med på att hörn på i alla fall. Ja. Vad är det för någonting vi ska lyssna på? Det som vi ska börja med att lyssna på är en remix som jag precis har gjort. Mm. Och den är fortfarande inte släppt. Den kommer ut om några veckor, skulle jag tro. Och det kommer släpp släppas på ett skivbolag som heter Nydbont från England. Vilka har gjort originalt? Ashworth heter han. Han gjorde ett album för, på det här skivbolaget då, som kom ut. Jag vet inte exakt, men det var några veckor sedan. Mm. Och nu började det komma ut lite remixar från det materialet. Spännande. Och uh, ja, jag satt liksom och, Ofta när jag gör en mix så kan det bli som att jag gör flera stycken innan någon blir den som jag använder. Och så var det även här. Så att jag gjorde några som var mycket med mer så här driviga dansiga mm. klubblåtar. Sen till slut så blev så det... Så du vaskade? Ja, men jag vaskar alltid <laughs> ganska mycket. så. Okej. Okay. Uh, så alltså blev den här i alla fall. Det är så skriver jag på nu. Och det som. Um, eller vi kan prata lite mer om den efteråt, eller Så klart, absolut. Om man lyssnar på den först. Vi Ja Har du för i kroppen av det här? Av eh, jo. Alltså, jag vet inte. Jag <här> <här> inte. Jag eh, var inte riktigt Beredd på. Det för att jag satt och tänkte lite på eh, något annat precis. <här> när du ställde den på <här> <frågan. här> Vad tänkte du på. <här> men eh, men eh, låten ju. Attan. Alltså, eh, den är ju. Egent, egentligen när man gör en remix så, så brukar man ju ofta få material då från artisten att jobba med typ mm. så att man får tillgång då till deras inspelningar kanske. Och lite ofta väldigt fritt att göra vad man vill Och, mm. ehm, och Ibland kan det ju låta helt annorlunda och ibland så använder man sig mycket av det material så och Jag kan tycka det är ganska svårt ofta med remixformatet, just av den anledningen att det är ofta förbestämt att det ska blir ett resultat som ska liksom, äh, lämnas in på ett datum. och liksom, såhär, mm. När man gör egen musik då jobbar man ju tills man är nöjd. Och det man inte är nöjd med det får ju ingen annan höra. Liksom. Men, äh, här har man ju mer då åtagit sig att såhär, nu ska det bli färdigt. och så. Man har deadline. Ja. Äh, äh, äh, men jag gillar liksom ändå att äh, att det ska makea sens att det är en ny mix och inte blir någonting helt annorlunda. Mm. Men i det här fallet så tog, gjorde jag så att jag tog eh, melodierna och liksom slingor och sånt som eh, han har använt i sin, sitt original. Mm. Och gjorde dem exakt likadana, fast jag har spelat in allting själv på nytt. Liksom. Så mm -hmm. jag använt hans. Istället för att använda hans inspelningar så har jag gjort egna inspelningar, fast med samma. Lite mer av en cover. Ja men precis alltså Ja det skulle man säga Så jag har liksom, ja, gjort en cover kav, kanske Lyxigt <laughs> Så det var liksom <laughs> metoden ja, jag använde den här gången mm. eh, och, men, men din fråga var ju egentligen med vad känslan var och, <laughs> Vad strävar du efter för, efter känslan Det är kanske är det som man ska fråga Ja alltså jag tycker det kan vara svårt Ibland kan det vara ganska specifikt att ja, du har en så här känsla Men sen Alltså det finns ju en konkret känsla för mig vad, vad låten. Mm. Men den, jag har liksom inget riktigt bra ord för det. Men det är liksom... Den är, jag tycker att det är ganska lugn. Det är liksom ingen så här... Liksom peak time club. <laughs> Ingen banger. <laughs> Nej, utan... Eh, vi får se lite vad... Sen får ju folk välja själva vad de ska använda den till. <laughs> Såklart. Man får ju dansa till den om man vill eller bara... Mm. Lurarna, typ. Det var väldigt, väldigt fin Be, Väldigt behagliga ljud mm. Det känns som att det är någonting som Man ofta tänker på när man lyssnar på din, din Musik överhuvudtaget mm, Det glädde mig att höra att, att, det, att det är mjukt och mm. Inte snällt men, men mjukt i alla fall. Mm. Vi, vi smyger igång Någonting annat ganska mjukt här i bakgrunden ähm, Eviga favon Baba Stiltz ähm, spelade vi ju även i senaste avsnittet. Men han känns med att han har lite sjok av låtar som han liksom bara slänger ut sig. Ja. Det här är från hans kommande släpp som heter Thailand. The Tourist in Me. Låten The Move Close. Mm. Väldigt fin Arthur Russell-känsla här efter ett tag i den. Se om du känner samma sak. Mm, det ska bli jättekul att höra för jag har läst liksom jag har sett att den har släppt och sådär och så, där, och så mm. har jag suttit så mycket med egna grejer att man liksom kommer haka efter och lyssna på annat så mm. det ska bli jättekul att lyssna på. Vi tänker du på när du började styra ja, det när jag låter? Det var jättefint, tycker jag. Um, och jag gillar Johan väldigt mycket, så det var kul att, att lyssna på. Mm. Jag skulle vilja lyssna på en ännu högre tänker jag. Ah. Så det tyckte ni som lyssnar kan ju välja själva. <laughs> men jag såg att du var och pillade lite på ja, såhär, tog... hörlurs. Vi sitter med på hörlur liksom, och lyssnar. Man precis. får ju bestämma hur högt man vill. Ja, vi har ju på den och höjde. Ja. Men det måste väl vara ett bra betyg ja. att, man, att man vill höja. Mm. Och det känns som att vi, det som vi pratar om här är lite innan, att såhär, ju mjukare låt, desto mer kan man ösa liksom, alltså på på något sätt utan att mm. Att det blir... Ja. Alltså just med volymen. <coughs> att det Nej men absolut. Jag eller så här, Personligen så tycker jag... gillar verkligen när... Styr alltså den typen av energimusik kommer från volym som är självvald snarare än att den finns liksom i själva låten. Mm. För det är, det är ganska mycket musik som jag tycker känns liksom producerad som att man lyssnar på jättehög volym fast den är mm. lågt. Maximalistisk musik. och eh, Det kan vara väldigt mycket låta som låter mjuka och softa så här, på en viss volym som kan ha en helt ny dimension ny kraft kraft liksom, på mm. en klubb högt. Eh, och det tror jag att det här skulle, det skulle kunna vara en sån mm. som som man kan sitta och, och lyssna på som vi gör i lurar men ha någonting helt annat eh, i ett stort ljudsystem mm. och nu kände jag också jag fick ganska lite gåsdjur när jag tänkte på att man skulle höra den här över något stort liksom, fält eller Precis. något <laughs> det skulle kunna vara riktigt mäktigt vi återkommer ofta till just den här bilden av någon slags soluppgångs-rave liksom mm. miljö med, med, med låtar man tycker väldigt mycket om liksom mm. Ja, ja, Move Close. Ja, den här har jag lyssnat på på repeat sen jag, sen jag fick den från Baba. Jag uh, hoppas att det blir någon slags hit. Det mm, uh, hoppas jag men. Ja. Det blir det säkert. Ja, uh, men det, ja, det kan ju vara ibland, man vet inte vad man får såhär, men när det dyker upp en ny Baba Det kan ju vara det, det, det mest avviga någonsin mm. och ibland är det något som är superdirekt och uh, rakt och vackert mm. liksom. Du, vad ska vi lyssna på nu? Du har plockat du med, med dig någonting kul. Mm. Nu ska vi lyssna på en låt av Fjäder. Vem är det? Fjäder heter egentligen Ida Matsdotter. Mm. Och gör helt fantastisk tekno. Jag har valt den här låten. Den är också en låt som inte har släppts än. Mm. Så nu får vi också en liten så här, preview Av vad hon har på gång uh, Jag valde den För att jag tycker att den uh, Representerar Eller jag eller enligt mig så tycker jag verkligen att Hennes stil kommer fram I den här låten uh, Det är liksom Lekfullt men seriöst Samtidigt Och uh, atmosfäriskt Och drivigt Och liksom Ja, det är jättebra tycker jag. Bra ljud? Mm. riktigt bra ljud. Vad, är det något, um, något särskilt ljud i den här som du bara, oh, det här önskar jag att jag Ja men jag tycker att han har en sån förmåga att få liksom, ljuden att nästan liksom, hoppa runt och bli som liksom, en enhet som nästan liksom man vet inte om det är fågelkvitter som dyker ner och blir en bastrumma liksom, eller om det, det här liksom Alltså många liksom som mixar musik och sådär pratar mycket om så här, separera ljud och liksom bla bla, eller, ja, något Vad menar man med det då? Ja, men, det jag skulle komma till var att jag ty tycker nästan motsatsen är mer intressant när det inte är så när man inte får den här uppfattningen om att allt Allting ljud ligger i spår. Sin... Typ. Nej utan att det snarare är liksom en, en, en enhet. Ah. Av ljud som liksom morfar runt. Liksom. Och det tycker jag att hon är väldigt bra med och i, i det sättet hon gör liksom mm. trummor. Och så att det, det känns liksom som. Det känns som en, en samlad kraft snarare än ett trumsätt med ja. liksom separata ljud. Typ. Jag har också tänkt på det på sistone med vissa dansmusik. Det är Det är som jag fastnar mest för är. När det känns som att någon har varit ute och spelat in miljödjur eller bara spelat in någonting i naturen, typ. Mm. Och så blev det det här, snarare än att det ska vara liksom enskilda tracks liksom, som man har lagt ovanför varandra liksom, i någon... Men, så, men det kanske är världens 1A-sanning. Liksom, men det bara, i mitt huvud har det liksom precis klickat till och bara, ja, just det, när mm. det låter så så är det oftast fett. Ja, liksom. men mm, det håller jag med ja. om. ska jag, jag, jag tror jag kanske glömde nämna vad låten heter också. Så säga. ja Den heter Stardust. Bra namn. Så, äh, Lite grymlig känsla ändå, ja. eller? Ja. och äh, så, så jag hoppas att man kan köpa den på skiva framöver snart också men mm. jag vet inte riktigt när den kommer ut men det är nog på gång man får helt enkelt äh, lyssna på det här avsnittet på repeat om man vill höra de här låtarna ja, sen, <skratt> men sen kan man gå in på det har en ett skivbolag som heter Nordanvind. Mm. som har gjort en skiva hittills och den är också superfint så om man gillar det här så tycker jag man ska googla det för då kommer man hitta hitta lite kan man söka sig vidare där Bra tips. Mm. Vi har fått en annan äh, grym, ny osläppt låt från en annan äh, favorit, äh, ung favoritproducent i år. Jag tänker lite på honom lite som så här, Göteborgs Baba mm. Men det kanske är en taskig mm. <laughs> Det kanske är Baba Stilt som är Stockholms i Chivo. Men äh, det här är riktigt bra. Green is the color of love. Vad tycker du om det här då? Jag älskar verkligen den här typen av vokaler. Som, alltså det jag tycker jag är super, super nice. Ja. Va, va, vilken typ av vokaler? Eller vad, vad, vad kategoriserar ja, du här? Som? Alltså där det är, inte, det är liksom inte så suggestivt i den bemärkelsen att det liksom är... Direkt tar den till en bestämd liksom, känsla. Nej. Alltså här kan vi nästan... Um, fantisera själv om alltså det blir mer rytmiskt och instrument snarare än, mm. än liksom en, någon som säger I love you, bla bla bla och den ligger liksom och lite mumlar nästan mm. för mig, Så. Det, det, det passar ganska bra ihop med I Kiva var Jag skulle säga också så här Att man ska inte jämföra producenter så där med varandra Som jag gjorde precis i den låten Han är ju sin egen såklart Han och Nino Elko var med Janne vänner I början av sommaren mm. Och spelade en massa gumma låtar Och då pratade han också om, om sitt artistnamn mm. Att det, det är lite så här, svårbestämt i världen han vill att det ska ha en känsla av att man är någon annanstans i världen men mm. man kan ju inte riktigt veta var det kanske kan vara något afrikanskt eller det kan vara ett japanskt namn mm. eller jag vet inte mm. så, så för den delen och det var lite som man kände med den där vokalen också att det, det känns som att det tar en till någon annan plats men Exakt, man ja. kan inte sätta fingret på om det är någon slags afrokänsla mm. eller någonting annat Ja, sen, så bra. Gillar jag, sen gillar jag också att, man, att det fanns liksom en uh, spänning i låten. Liksom att den ligger och uh, den har förväntan ganska länge. Mm, det är oförlöst. Ja, uh, uh, och det gillar jag väldigt mycket. Det, det är återhållsamma. Eh, de som klarar av det här, känns det som att de är de mm. största så här, genierna. på något <laughs> <laughs>. <dum, Dumt ord kanske använda. Mm. Vad ska vi lyssna på nu? Eh, nu tänkte jag att eh, faktiskt passa på att att få spela upp en låt som kommer på mitt album som jag ja! precis har med. Och det blir nog första gången som det här hörs utanför studion faktiskt. Hurra! Gud vad spännande! Ja. Hur känns det då? Um, jo men alltså jag är, jag är jättenöjd uh -huh. med det jag har hållit på väldigt länge med den här skivan och den är klar. Och så. Men sen så um, nu är liksom mitt jobb klart så nu är det, ska den ju som liksom tryckas upp i exemplar. Alltså mm. så att det, det är fortfarande nog kanske så att den inte kommer finnas ute i februari. Okay, okay. Men ja, det känns jättekul och lite konstigt att vara färdig. Ja, förstår det. Ska vi smyga igång det lite? Ja, vi ska igång det lite. Uh, mm. vad, vad, är, vad är det här för typ av låt? Vad, vad behöver man veta om det här? Um, men den här låten heter Sagofabrik mm -hmm. och eh, det tycker jag att eh, världen kan kännas som ibland som en mystisk sagofabrik som spottar ut sig små stora mysterier <laughs> <laughs> I, i både som vardag och äventyr eh, typ <laughs> Ja har vibe på det här. Tänkte precis på att det var lite speldos speldosutkänsla. Eller när man ska sk liksom beva upp i gubben i lådan mm. så liksom, här Jag lite läskläska, läska, släppa. Det är lite så sådär för mig också, lite sådär Bams trollskog. Mm. stämning. Så. Just det. Det brukar vara ganska hetsig i musik i Bamshör för mig när de sa spring och, ja, det och så kanske är lite sådär. Ja, man vet ju Men jag tänker ibland på, på bands Troll och Trollhållfabriken men <laughs> jag är musik. måste du ja. kolla på dem också? Eller är det mest någon känsla? Ja, som, det är någon mm. känslan kanske. Ja, jag fattar. Skulle jag tro. Mm. Varför är det en bra känsla att plocka upp när man ska göra låten? Nej, men den har ju också det här liksom... Jag vet inte. Alltså, nu, nu, nu var det ju länge sedan. Jag jag kommer faktiskt inte ihåg musiken till det, men... Mm. men som jag minns det, det kan ju vara helt fel men det är ju också det här liksom, lite mystiska men lekfulla alltså mm. typ någonting kan vara ha en positiv stämning fast vara lite lurigt det här är en positiv känsla fast man måste vara lite på sin vakt liksom. ja. ja, det är någonting som lurar lite eh, och det är lite så med de här ljuden som jag har liksom gjort den här att de man måste liksom tämja dem lite. De är, har en riktning men vill liksom äh, såhär, mm. springa iväg. Och så, äh, men, men är inte det den där gubben i lådan-känslan också? att man, Det är ju läskigt men det är ju också kul. eller mm. Man kan inte låta bli och göra. Ja, men precis. <laughs> ja. Gud, jag, jag känner att jag vill äh, kolla upp några gamla Bamster-klipp nu på mm. nätet. Jag har, ju, jag har ju som sagt den helt motsatta känslan att de bara... så. Lille skutt och bamsen springer genom skogen och det är så läskigt och larmigt. Men ja, det kanske finns det också. Ja. Uh, nu blir jag ju sugen på... Eller jag kanske inte ska stämma av det med liksom min, <laughs> min drömversion. Nej, här. precis. <laughs> vad, vad har du fler för sådana där tankevärdar som har liksom poppat upp när du har gjort album? Uh, albumet heter uh, Irbloss. Mm. Uh, och... Uh, det betyder ju egentligen, alltså, det är ett irblås enligt. Liksom säkert folk tror är typ. Äh, det är väl något som naturfenomen. Ljus som man ser som hägringar lite så här över äh, sjöar och så mm -hmm. vidare. Äh, som man då för var skälar som äh, gjort. Bo, så här, de har gjort både Gott och ont i den balansen att de verkligen kan komma till himlen eller helvetet. Om man har fastnat. Och de uppstår då liksom för att antingen kan hjälpa folk eller att lura ner folk i att drunkna. Så de har också det här liksom, Det finns liksom inget uttalat ont eller gott i det. Utan det är både, båda två. Det <laughs> dualitet. Ja. Uh -huh. ähm, så ser jag ganska mycket på ganska mycket saker, att det är liksom perspektivet som avgör om någonting är bra eller, eller bra eller dåligt är egentligen inte så bra ordval utan ja, men liksom, vad är där ont och gott och mm. fint och fult och sådär, det är ju det eh, beror ju på var man, var står. man står jag fastar. Men uh, vad, vilken romantisk bild ändå du målar upp av, mm. <laughs> av den här sjön och, och ljusen och lu, mm. den luriga känslan hänger äh, kvar. Precis, men nu ska vi hoppa vidare till en uh... Till nästa vibe. Ja, för du, du, ja. Vi, vi gör lite o, det är lite ovanligt upplägg här idag. Du tog med liksom en hel bunt med låtar och bara, nej jag kan inte välja förrän vi är igång. Ja, vi ligger liksom li, till dem <coughs> nej, jag tänker så att man gillar ju och man gillar att liksom sitta och liksom på musik och prata. Det är ju helt fantastiskt. Roligt. Mm. Men och och, och det är det ju kul just att ha äh, att få styra det lite med vad du spelar och hur viben blir. Det, är. Men nu det som att vi... back to back DJ lite. Ja, men nu kändes det helt rätt efter det här att vi flummar ut lite i Det och att <laughs> lyssna på en jävligt ball-låt. <laughs> Mycket bra. <laughs> och, och då kan man luta på Henrik Bergqvist. Det här är en av hans nyaste låtar. Den mm. har precis kommit ut på han och Noah Gibsons skibolag, Trouble in Paradise. Nice. Och uh, den heter Balls Pyramid och det är också en sån um, låter jag tycker uh, är så himla ja men den känns så himla Henrik på något sätt den visar hans stil på ett så här, direkt uh, sätt. Vad har han för stil? Ja men det är jävligt ball och dansmusik liksom. Det, känner man sig cool när man lyssnar på det? Uh, man känner sig cool. När man dansar till det. Mm. <laughs> det är bra. <laughs> Olycksbådande mm. du, du, du målar upp en bra bild här När vi är satt och lyssnar på den Ja men jag, jag tycker det känns som lugnet För vulkanutbrottet <laughs> Så liksom, Att det är, du ligger och puttrar Man ser liksom elefanten Och, och djuren bara fly upp mot bergen där. Ja, men det är fortfarande <laughs> ganska lugnt liksom <laughs> ja, den här, Snart Snart språkar det loss Ja verkligen Så Det vi var inne på lite Med ähm, Ja musik som skapar förväntan mm. det är väldigt spännande ja. det är ju, alltså, jag tänker mycket på det också när känslan man hade när man var liten på sommaren när det var så här tryckande hetta. länge länge länge länge och man mm. bara senat kommer det bara börjar liksom oska och blixtras alltså, in i helvetet och man var så här rädd men också lite sugen på att det skulle hända typ sitta hemma och kura mm. och bara så tindre med du, du sa att man känner sig man känner sig ballen man dansar till det här. Nej, men äh, äh, då, menar jag, då menar jag liksom inte det, den bemärkelsen att man... Jag vet inte. Man kan ha olika kanske, idéer om vad det betyder. Men, men jag menar med att det, är ju inte, det, är inte så mycket, det känns inte som det är så mycket frågetecken i den här musiken. Det är liksom direkt äh, dansant och skapar en äh, häftig, spännande... Känsla ja. Och eh, Jag gillar att leva ut mycket <laughs> Vil vilka, vilka ställen gillar du att dansa på? Har du några favoritklubbar? Um, ja Det har jag Men Det finns ju Massa bra klubbar Jag har ju Haft nöjet att typ Testdansa i jättemånga klubbar När jag har ute och spelat och så mm. Och eh, det som jag tycker gör väldigt mycket är ju liksom inte bara liksom hur dansgolvet är men liksom hur det gör så mycket hur liksom flytet i så alltså det kan komma till ganska så här praktiska lösningar att så här, det inte är en genomfartsled till toaletterna <laughs> Nej, där dansgolvet är och liksom sådana där när man besöker många klubbar. Men man tänker på hur viktigt även sådana grejer är. Så de riktigt bra klubbarna tycker jag är de som verkligen har tänkt på. på liksom både det här som kanske är mer uppenbart. Då, som ljud och liksom mm. bra ljus och bra musik såklart. Men också de här liksom mer arkitekturen i lokalen. Hur blir det yeah. här bra flyt? Och hur känner man sig bekväm? Liksom, och... Mm. och Ställen som inte har ett hörn där man kan vara i fred är ju väldigt... Ja. Eh, eller de har ju inte lyckats riktigt. Nej, och det, jag menar, och det påverkar inte bara de som vill ha den stunden utan de som vill vara och dansa blir ju också lämnade då i fred från de som ändå inte vill ja. det. Så det gynnar ju alla. Att <laughs> det finns ett bra, bra uttänkt planlösning. Mm. Men Det kan hända så himla mycket. Det finns mycket häftiga... Eh, liksom. Eh, intryck och att få i klubbupplevelsen. Liksom. Mm. Att det, för mig finns det något, verkligen något mycket mer intressant och djupare än liksom, att det bara är fest. Typ, ja. liksom. Och vissa ställen lyckas ju verkligen att få till det regelbundet. Och det har du något alltid... sånt där som man borde åka till? Som du, där du alltid känner att det blir bra? Ja, alltså man har ju, det första jag tänker på är ju lite klichit men det är ju Bergen Panorama Bar som mm. Som är känt liksom också för det. Men de har ju också gjort det här väldigt bra. Liksom. Mm. Där är det ofta väldigt, väldigt bra. Men eh, det finns jättemycket bra ställen över hela, hela världen. Och, eh, eh, jag var på ett nytt ställe i London som jag tyckte var super nice. Som hette The Pickle Factory. Mm. Ingen sån här megaklubb utan lite lite mindre så här. I vilken del av staden? Uh, den ligger i nord uh, öst, vad blir det? nordöstra London. Mm. Jag är faktiskt jag är inte så jättebra på London så jag kan säga exakt. Nej men, inte jag heller jag bara tänker att det kanske uh, uh, säger ja, någon Jag tror att den närmaste <laughs> hållplatsen var Bethnal Green Ja uh, okej okay. uh, Närmaste. Och där var du spelare i, uh, i helgen typ Precis uh. och uh, och det är en helt annan typ av klubb än, än den vi nämnde precis men mm. äh, det här är liksom ett litet rum för kanske så 300 pers det blir som bara ett dansgolv mm. äh, men, men äh, det, det var en sån ställe som jag kände att det här var jättefett också Bra tips så Det är ett, ett bra tips Nu borde jag ju slänga på vasta klubb, Klubbiga dansbanger Men nu, vi tar ner det lite Det för mm. bli ja, det så här, det chill, chill, vara... out, chill out uh, Timmarna mm. liksom, uh, i någon, På någon bra klubb uh, Det blir ganska knastritt Och uh, ja Bra ljud i den mm. här låten också Olafer Arnolds och Nils Fram Ja, det här är ju någon månad gammalt, men jag upptäckte det nu precis så sjukt bra tycker jag. Jag vill liksom mm. vara den här låten. Jag vill ja. liksom lösas upp i, i atomer eller ljudvågor och bara vara var är den typ. Så, nej men de här ljuden är liksom knastriga, så man inte riktigt vet om det är någon gammal vinyl eller om det är någon kost digital version av en tändstickor eller, eller jag vet inte det är jag någon så här eld <laughs> känsla, väldigt varm fick liksom. lite, Ja men jag fick, jag fick också precis så där tändsticke ja. tändstick, alltså. Gud vad spännande är, <laughs> det, Ja jag har eller några såna låtar är, som jag eller gillar eller kanske liksom så här, lågupplöst eld. Ja liksom. ja, ja men vilken <laughs> fast i HD. Så <laughs> <laughs> <flummig> nu. <laughs> Lyssna på Gud. lågupplöst uh, eld fast i ett 3D-HD-upplösning. Precis, i 1080... Nej, ja, men det är någonting som... Den här liksom musikvarianten av att ha en brasa på tv typ. mm. eller någonting väldigt avslöppnande och härligt. Ja, vad kul att du gillar det också och fick lite samma, samma känsla. Nu ska vi spela någonting som heter Krokodil. Vad är det? Den här låten heter... Den har haft längre namn och det är Krokodil Norr Västerås <laughs> av Kalavila. Det låter också som ett bams Ja, det är ju väldigt spännande <laughs> låttitel. <laughs> Jätte... va, va, vad tror du, heter den så? Tror du? Har du någon det om? var faktiskt en tidningsrubrik mm -hmm. som var på löpsedeln. Det stod Krokodil Norr Västerås. <här> När var? Hur? <här> jag vet inte riktigt och hur, men jag har fått reda på det av artisten mm. som är nära vän. Och den här, jag tycker han gör asfet musik. Alltid jättekul att höra hans nya grejer. Så, vem, vem är det? Äh, Kalla, Vila. Kalla Vila. just det. det, det, det. Ja. Hans riktiga namn är Robin Jonsson. Mm. Och det här låten heter Krokodino och Västerås. Den kommer komma ut på bossmusik som är Johanna Schneiders oh. skivbolag som även jag har släppt. Favor Favo, Johanna, bossarnas mm. boss. Så det här är liksom nästa i... i vad säger man? Ah, det är Släpp ordningen. Ja, ah, precis. Säger <laughs> man säkert inte alls. Men. Och ja eh, ah, jag tycker den har också lite det här... liksom digitala internet grovet på något sätt. Fast mm. kanske med då att en krokodil har liksom letat sig in och rycker i spaken lite grann. Helt livsfarligt. Ja. Ett livsfarligt internet-jam. Nord, mm. Mm. Jag försökte förklara för dig om, om drötten och gen med ja. ryska men det är ja. jätteråligt. Nej, men det var ju bara för att jag faktiskt inte hade kände till det sen innan. Jag är så jävla gammal, det är ingen som kommer ihåg det. Men vi, ja, vi tog fram en bild och det borde alla det andra göra. Googla igen alla ni barn där ute. Sjukt satt att ryska dockor. Um, ja, vi, vi, vi har liksom kommit fram till slutet på den här podden, mm. bra stund mm. alltså det här måste vara ja, det är väldigt väldigt bra musik i det här avsnittet känner jag, det är det alltid men det nådde en ny, en ny nivå här tycker jag ja, det har varit jättekul att höra så mycket liksom, bara svensk nästan ja, det har varit nordiga kanske och ja. det är liksom det är kul när det finns så mycket att, riktigt, att men... välja och vraka i sin närhet ja. liksom och, så lyxigt. Så det är väl ett litet smakprov av vad som händer mm. Nu var det några vänner här säkert som du hade med dig som du in, som inte fick komma med. Ja. Du får skicka dem helt enkelt så du någon annan ja. gång. Och det är ju, ja, precis. Fann, vi hade ju lite en pool av låtar här. Ja. Att välja men, du får komma äh, tillbaka. Ja, och ja, men det är ju så kul att det hände mycket. Det släpps mycket jättebra musik nu och. Verkligen. Det gör ju en, ett sånt här tillfälle väldigt enkelt. Ja. Du, va, va, hur är det nu igen med, med skivan? När får vi, när, vi, när får vi lyssna på hela? hela min albumet? Jo, mm. då, då tror jag att det blir slutet av februari. Mm. Början av mars. Men innan det så kommer jag släppa en, en singel med två låtar. Inte från albumet utan fristående. Mm. Så då, och den kommer innan jul- Mm. Och då ska vi lyssna på b på den nu. Okej. Okay. Uh, den heter Lemuria. Lemuria? Mm. Varför det? Vad är det? Uh, det är liksom, um, om du tänker i Atlantis. Fast uh, tvärtom. Svårt. <laughs> <Smånt. laughs> uh, en stad som inte har, har sjunkit ner i vattnet. <laughs> Helt vanlig stad. <laughs> men den... Um, ja jag vet inte vad jag ska säga om namnet egentligen men den för mig är det lite av Alltså, den har väldigt för mig har den ganska mycket inspiration från liksom skog och natur och liksom så här men äm, Lemuria är liksom en mytologisk äh, kontinent typ. mm. så den är också äh, kanske en fantasi då mycket fantasivärde här nu och ja. äh, mystiska mys mystiska scener och äh, figurer. känns äh, känns bra. Jag har liksom använt äh, flöjt ganska mycket mm. många låtar använt flöjt ljud och det här med jag tycker det är ett häftigt instrument för den har den här känslan av att liksom locka med sig någon och kanske liksom, det vi också pratade innan är det lite lurigt. Eller, är faunen snäll? avsikt är, är det, här. <laughs> ah. det har den här liksom inlockande kvaliteten. Jag fattar. Och, uh, så det, uh, nu kommer min flöjtlåt. Vi <laughs> kör. <Som laughs> <Jag har upp. laughs> uh, Alexander, så himla grymt att du var här. Så bra låtar. Mitt nöje. Lycka till med, med album och spelningar och allting. Tack så vi, mycket. Vi har sett. Mm. Hej hej!